16. fejezet. Rész kíváncsian pillantott a barátjára. Tisztelte és becsülte poáró eszét. Egyelőre nem tudta, mit akar mondani tulajdonképpen, de nem kérdezett semmit. Rétkán kérdezett bármit is. Inkább folytatni akarta, amit elkezdtek. Kikövetkezzék, hallgassuk ki Miss Otterbond? Jó lesz. Hát, ha előbbre jutunk.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 Biztosan van rá oka, valami ártatlan oka. Ártatlan, ismételte éles hangon Rozali. Ezt mondtam, madmazel, mert tudnillik, valaki tényleg bedobott valamit a vízbe, és az nem volt ártatlan dolog. Rész odamutatta az átlőtt bársonsálat és benne a pisztolyt. Rozali hátra hőkölt. Ezzel, ezzel lőtték agyon?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 Este kicsit sétáltam a parton Miss Mikor ő visszajött, én még járkáltam egy darabig. Éjféltájban jöttem vissza. Az önkajütje is az alsó fedélzetem van, hátrafelé, igaz? Úgy van. Nem szeretek az előkelő vendégek közé gyűlni. Nem hallott valami lövést? Nem volt hangos a dörrenés, csak mintha dugót húztak volna. Ferguson nevetett.